då väger vi ett liv för Färbror Sven han lever Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! tack ska ni ha, vi hörde riktigt rejält tycker jag, tack ja de där hurraropen de kom i hjärtans djup för det var själva slutklämmen i barnens brevlåda som idag blev ett rent födelsedagskalas för Färbror Sven idag fyller han 65 år och journalen vill också gratulera dig så hjärtligt tackar det var många barn, det var mycket blommor, förfärligt mycket blommor och tv-ljus i din speciella Studio 5 men du ser lika svald och behärskad ut för det. Ja, jag har ju en viss vana både vana att fylla år vid det här laget och, och vana att göra barnens skrivlåda. för den gick för, ja vad blir den nu omkring 1340 gången. Barnens brevlåda är din käraste programpunkt och förblir det. Ja, det kan jag inte neka till. Du förstår att jag har en mycket enkel och naiv tro på att radions skyldighet är att redan från början förmedla kontakt mellan barn här hemma och andra barn. Och kontakt mellan svenska barn och uh, utländska barn också för den delen. Jag kommer ju aldrig hem från någon utgångsresa utan att ha ett barnprogram med mig. För jag tror det är viktigt, det något låta barnskt, men jag tror det är viktigt att barn får lära sig att folk i andra länder inte är så mycket väldigt olika de själva. Och tar det den övertygelsen med sig upp genom åren så borde det bli lite drägeligare att leva här i världen, eller vad tror du? Jo, det är nog onekligen så. Det är säkert väldigt många som är nyfikna att få veta hur en sån här stor födelsedag börjar. När började din dag idag? Nå, den började klockan nio först. Då kom jag hit till en av våra studior och där stod kamraterna och väntade på mig och sa vackra ord till mig och gav mig blommor och så var det kaffedräckning som vanligt. Men vad som egentligen var viktigast med den här dagen det var att jag kunde som ordförande i gärningfångden för handikappade barn. Det ut så mycket pengar. Vi stod på stort nu. Det var ju femårsdagen av fångens insiftande. Och vi delade ut hela 100 000 kronor. Plus 25 kronor där till på resten. Och det är ju en hel del. Men du har ju också fått en gåva som du inte gärna kan fundera utan som du måste använda själv och det kan väl också vara värt att notera. Jag kan citera vad radiochefen sa idag. För att slippa den vinter som så våldsamt utbrutit idag kan du hämta flygbiljetter och resa och lapa sol och värme vid någon solig kust. Har du bestämt dig? Ja, så smått jag nog gjort det. Jag har faktiskt inte varit i Spanien och inte Portugal heller för den delen. Tänker du avstå från mikrofonen vid en sån resa? Ja, det blir nog svårt förstås. Det var många år sedan jag var ute och reste och inte hade någonting att berätta om resan efteråt. Det var nog förra radiotiden tror jag. Annars skrevs du inte. Jag vet inte, det borde väl verka lite meningslöst på något sätt för mig tycker jag. Sven Gärring, en av Sveriges Radios stora profiler, fyller 65 år och gratuleras i eten av Lennart Svan. Bland blivande svenska stjärnor som tänds 1960 finns Eva Dalgren som kommer att bli en av de stora inom svensk popmusik och Anniken Kringstad som ska växa upp till världsmästarinna i orientering.